İbranilərə Məktub Birinci Fəsil Allah qədim zamanlarda dəfələrlə və müxtəlif yollarla əcdadlarımıza peyğəmbərlər vasitəsi ilə müraciət etmişdi. Amma bu axır zamanda O, bizə oğul vasitəsi ilə müraciət etdi. Onu hər şeyin varisi təyin etmişdi və onun vasitəsi ilə kainatı yaratmışdı. Oğul, Allahın izzətinin əksi və mahiyyətinin tam surətidir. O, hər şeyi qüdrətli kəlamı ilə saxlayır. O, günahlardan təmizlənməni təmin edəndən sonra, ucalarda mühtəşəm Allahın sağında oturdu. Mələklərdən nə qədər üstün adı iris olaraq aldısa, o qədər onlardan üstün oldu. Axı Allah, Mələklərin hansına nə vaxtsa Sən mənim oğlumsan, mən bugün sənə ata oldum Yaxud Mən ona ata, o isə mənə oğul olacaq Demişdir Yenə də Allah ilk doğlanı dünyaya gətirəndə deyir Allahın bütün mələkləri qoy onun qarxısında sərd eləsin Mələklər barəsində isə deyir, Öz mələklərini küləklərə, öz xibmətçilərini yanar oda döndərir. Amma oğul haqqında bunu deyir, Ey Allah, taxtın əbədilik sonsuza dək qalır və sənin şaxlıq əsan insaf əsasıdır. Salihliyi sevib qanunsuzluğa niflət eləmsən, Ona görə Allah, sənin Allahın, sevin yağı ilə yoldaşlarından çox səni məsq eləyir. Yənə deyir, Yərəm, sən yerin təməlinə zəldən qurmsən, Göylər sənin əllərini işindir, Onlar yox olacaq, Amma sən qalacaqsan Hamısı paltar kimi köhnələcək Onları qeyim kimi bükəcəksən Onları paltar kimi dəyişdirəcəksən Amma sən dəyişməzsən İllərin tükənməzdir Lakin Allah Mələklərin hansına nə vaxtsa Mən düşmənlərini ayaqlar altına katil kimi salana dək otur. demişdir. Bütün mələklər xilası irs olaraq alacaq şəxslərə xidmət etmək üçün göndərilən xidmətçi ruhlar deyilmi?